Їй під шістдесят, а вона ще має коханця. Має-має, хай не вибріхується. Чув, як вечорами Амури крутить по телефону і з якимось гевалом. Баба вже троє внуків на п'ятиденку позапихала, а своєму абоненту співає, набери мене, зайчик, як доїдеш, я хвилююся. Які тепер зайчики на сьомому десятку? Тільки вуха та хвіст. У будинку дванадцять кімнат. Вранці бігають родичі, якісь люди. Син з роботи не вилазить. То вибори, то збори, то зазіхальниці із мажоритарних округів. Внук і внучка з парами в роз'їздах. У них такі справи, ого! Долари і євро колотять. Машини міняють, з банками судяться. Тільки прокинуться і в коробочки базікають, не доступишся. Я писав їм листи про те, що діється з землею. Внук до мене вранці постукав, п'є каву із сигаретою, сьорбає і проголошує. «Діду, що ти там мутиш, яке серце землі? Займися краще служницею». Розсобачилася геть. З холодильника усе повижирала. «Що маю робити?» Я взявся писати свою біографію із сардоністичними відступами про те, що коїться у навколишнім середовищі. На Землі живе 10 мільярдів ротів, сідниць, удвічі більше руки-ніг, які з дня на день знищують нашу планету. Всі ж руть, руть, риють, копають, рубають, підривають, стріляють. Земля перестала родити. Наступає кліматичний апокаліпсис. Он цього літа картопля дала тільки гичку. Бульб не було. І усе, що живе, переходить на синтетичну їжу. На прилавках крало сося з поміткою G. Тверді сири, м'ясо, молоко – все з одним знаком «Джі». Молокозаводи більше не завозять молока. Усе робиться із нафтопродуктів. У хвилини дикого розпачу мені спало на думку обґрунтувати демографічну теорію. І я її написав. Суть у тому, що давати потомство мають тільки високорозвинені особистості. Так син прочитав і жбурнув її до каміна. Уже спав вечір, сиджу біля вікна у своїй кімнаті, і намагаюся спіймати момент, як росте фікус. Хитрий же, бестія. Я уже картаю себе, що приволік цю рослину до помешкання. Уранці він був сантиметрів тридцять, а тепер його виперло до самої темно Темнозелене листя з прожилками нагадує людське тіло. Ті ж вени, артерії і судини. У фікуса рівні лінії. Такі рівні, що, здається, над ним попрацював кресляр. Кожен новий листок народжується з-під сухої шкірочки на верхівці стебла. Щось там усередині крутнеться, набухне і вивершиться гострим списом. Спис поволі розгорнеться у салатовий стручок. Якщо так піде, то увечері треба підрізати стебло. Бо на вікні у висоту йому буде тісно. А завтра пошукати нову посудину. Не рости ж такому велетневі у квітковому горщику. Мої розміркування несподівано перервав стукіт у двері. «Татко!» Ох, це огидне татко з наголосом на останньому складі. «Повечеряйте з нами чи принести сюди?» «Чому мовчите?» Знову не подобається, як вас називаю? А, називай, як хочеш. Мені ніколи розходжувати по будинку. Уявіть собі, чоловічий напружений голос цієї курійки у дешевому пончо дивиться на мою кімнату, як на ледь підсвічений басейн. Вона б тут поплавала. Якби тільки їм мене спекатися, тут би зробила гардеробну, для нікчемного барахла. Я засунув штору біля фікуса, стало майже темно. «Цитриновий сік для мене ніщо, і твої приндики теж. Принеси сала». Але вона підійшла і демонстративно поторкала мою голову, чи немає жару. Коли за нею вискнули двері, я зіткнув з полегшенням. Ось такими інфузоріями перенаселена планета. Коли відкинув штору, побачив, що з фікусом твориться диво. Він розкриває нові й нові листки, як у навчальному фільмі з біології. Друже, ти що, так уподобав мою невістку? Рано вранці я прокинувся від жовтизни за вікном шереху. Осипався клен. Якраз біля того місця, де слухаю серце землі. За одну ніч дерево пожовкло, а кажуть, людина не може посивіти за короткий час. Я вийшов на подвір'я, ґрунт був мерзлий, листя мокрий, холодне, ліг на свіжу осипану постіль, розгріб місцину і приклав вухо. Слух у мене в порядку, але знов нічого не чути. Мабуть, треба трохи почекати. У глибині шумувало, мов збиралося кипіти. Інколи дзенькало, як дзенькає старий зношений годинник, коли стрілка переходить цифру.